«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари, розділ 21. І невеличка об'ява. Отже, вас скоро буде 5 тисяч на каналі. І зараз у вкладці «Спільнота» є пост, під яким ви можете залишити питання, якщо у вас вони до мене є». Відповіді на них вийдуть окремим відео після п'яти тисяч. Якщо вам треба посилання на цей пост, воно буде внизу. А поки що приємного прослуховування. Того ранку, коли Сі та його нові супутники зіткнулись з жахливою правдою про втікшого Орла Фейна та меч Шанари, Аланон. З іншими друзями також опинились у деяких труднощах. Вони втекли з фортеці друїдів під надійним керівництвом літнього історика, через лабіринт тунелів у самому серці гори і аж до лісу унизу. Спочатку вони не зустрічали опору, зіткнулись лише з кількома гномами, які бігали по проходах. І увечері вони вже йшли лісами далі на північ. Аленон був впевнений, що гноми забрали меч з фортеці десь перед їх зустрічю з носієм черепа в печі. Але було неможливо точно сказати, коли це було зроблено. Евентін патрулював північний периметр Паранору, і будь-яка спроба перемістити меч зустріне опір з боку його солдатів. Можливо, меч вже у ельфійського короля. Можливо, він навіть перехопив зниклого щі. Аланон дуже переймався за юнака, якого він очікував знайти в фортеці друїдів. Тому що він бачив у видінні біля підніжжя зубів дракона, що щі ведуть на північ до Паранору. Напевно, щось сталося. Хоча щі винахідливий хлопець, і він має силу ельфійських каменів, щоб захиститись від володаря чорнокнижників. Друїд міг тільки сподіватись, що якимсь чином вони знайдуть один одного без ускладень, і що, коли це станеться, ще буде живим і здоровим. Однак були і інші турботи, які вимагали негайної уваги. Почало прибувати підкріплення до гномів які одразу ж зробили висновок, що Аланон з друзями втекли з замку і зараз десь у лісі, що оточує Паранор. Поправді кажучи, гноми не здогадувались, кого вони шукають. Знали лише, що зловмисників потрібно схопити або знищити. Посланці володаря чорнокнижників не прибули. А сам злий правитель ще не усвідомив, що здобич втекла. Він задоволено відпочивав у темних закутках своїх володінь, запевняючи себе, що неприємного Аланона знищено, що спадкоємець Шанари та його друзі ув'язнені, а меч Шанари зараз до шляху до нього. До того ж, він відправив до меча носія черепа, щоб була додаткова охорона. Тож гноми, які прийшли як підкріплення, почали прочісувати ліси навколо Паранору і пробували знайти невідомих зловмисників, вважаючи, що ті будуть бігти на південь і виславши більшість мисливців у тому напрямку. Аланон з невеликим загоном неухильно просувались на північ, але час від часу сповільнювались, тому що бачили великі пошукові групи гномів, які патрулювали ліси. Маленькій компанії ніколи б не вдалося втекти непоміченою, якщо б вони рушили на південь. А от на півночі ворогів було мало, тож їм вдалося уникнути мисливських загонів, сховавшись, а потім потихеньку просуватись далі. Вже світало, коли вони нарешті дістались до околиць лісу і дивились на північ на рівнини Стрелагейму залишивши своїх переслідувачів позаду. Аланон обернувся до всіх. Його темне обличчя було виснаженим і похмурим, але очі все ще сяяли рішучістю. Його супутники чекали. Його очі розглядали їх по черзі, наче другіт бачив кожного вперше. Нарешті він заговорив «Повільно й неохоче». «Ми дійшли майже до кінця, друзі. Наша подорож закінчується. Нам зараз розійтись, кожному своєю дорогою. Ми втратили шанс заволодіти мечем, принаймні на даний момент. Ши все ще зниклий, тож ми не можемо сказати, скільки часу знадобиться, щоб його знайти. Але найбільша загроза, яка є зараз – це вторгнення з півночі. Ми повинні захистити себе та народи земель від усього цього. Ми також не побачили армію Евентіна, хоча вона має патрулювати цей регіон. Схоже, їх відкликали. І це означає, що володар Чорнокнижників сунув свою армію на південь. Тож почалось вторгнення? Коротко запитав Балінор. Аланон урочисто кивнув. Усі обмінялись здивованими поглядами. «Без меча ми не зможемо перемогти зло. Тому ми повинні спробувати зупинити його армію. Для цього треба швидко об'єднати вільні нації. Можливо, вже запізно. Брона використає свої війська, щоб захопити увесь центр півдня. Для цього потрібно знищити прикордонний легіон Калагорна. Балінор, ваша армія повинна втриматись, щоб дати іншим націям достатньо часу, об'єднатись та завдати удару у відповідь. Дурін і Дайль супроводять тебе до Тірсісу, а звідти відправляться на захід, до себе. Евентін повинен перевести ельфійські сили через рівнини Стрелегейму, це буде підкріплення. Якщо ми програємо, володарю Чорнокнижнику вдасться вбити клин між арміями, і буде мало шансів на об'єднання. Що ще гірше, увесь південь буде відкритим та незахищеним. Люди не сформують свою армію вчасно. Прикордонний легіон Калагорна – їхня єдина надія. Балінор кивнув на знак згоди, і звернувся до Генделя. «Яку підтримку можуть надати нам дворфи?» «Місто Варфліт є ключем до східного сектора Калагорна!» Гендель, здається, ретельно обдумував ситуацію. «Мої люди повинні захищатись від будь-якого нападу через Анар. Але є достатньо солдатів, щоб допомогти захистити Варфліт!» Але вам потрібно утримувати міста Керн і Тірсіс. Ельфійські війська допоможуть на заході. Швидко пообіцяв Дурін. Зачекайте. Недовірливо вигукнув Мендіон. А як щодо щі? Про нього якось забулось, вірно? Я бачу, ти все ще дозволяєш словам випереджати думки. Похмуро сказав Аланон, а Меньйон почервонів від гніву, але все ж чекав на відповідь історика. «Я не припиню пошуки брата!» – тихо оголосив Флік. «Я цього не пропоную!» А Ланон посміхнувся, почувши занепокоєння. «Ти, Меньон, і я продовжимо пошуки нашого друга та зниклого меча. Здається, там, де ми знайдемо одне, знайдемо й інше». Згадай слова, сказані Тінню Бремена. Щі першим покладе руку на меч Шаннари. Можливо, він це вже зробив. Тоді давайте будемо шукати, роздратовано запропонував Меньйон, уникаючи погляду Друїда. Ми йдемо зараз, оголосив Аланон, додавши. Але ти, принц Ліа... Повинен пильніше дивитись за своїм язиком. Ти майбутній правитель, і повинен говорити з мудрістю і передбачливістю, з терпінням і розумінням, а не з гнівом, до того ж безглуздим». Меньйон неохоче кивнув. Семеро друзів розпрощались і розійшлись. Балінор, Гендель і брати ельфи повернули на захід, їх дорога повела ліс, у якому щі з новими супутниками провели ніч. Вони сподівались досягти Керна та Тірсіса за два дні. Аланон і двоє його юних супутників рушили на схід, шукаючи щі. Історик був впевнений, що юнак мав зрештою прийти на північ до Паранору, і, можливо, зараз є в'язнем в одному з таборів гномів у цьому регіоні. Врятувати його буде нелегко, але найбільше Друїд боявся, що володар Чорнокнижників дізнається, що той у полоні, дізнається, хто він такий, а потім негайно стратить. Якщо це станеться, меч Шанари буде безкорисний, і у них не буде іншого вибору, окрім як покладатись на силу розділених армій трьох обложених земель. Це було небагато обіцяючою ситуацією. Меньян йшов трохи попереду. Його гострі очі вибирали стежки та вивчали сліди усіх, хто проходив повз. Його хвилювала погода. «Якщо піде дощ, вони ніколи не знайдуть вірної стежки». Та й навіть якщо погода залишиться гарною, вітри, що постійно дмухають через стрелегейм, зроблять те саме, що й дощ. Флік слухняно йшов позаду, сподіваючись, що вони знайдуть якийсь слід щі, але боявся, що бачив брата останнє. Десь біля полудня троє мандрівників підійшли якомога ближче до краю лісу, щоб скористатись маленькими клаптиками тіні від великих дерев. Лише Аланона, здавалось, не бентежила жахлива спека. Його смагляве обличчя було спокійним і розслабленим. Флік відчував, що готовий впасти будь-якої миті, і навіть витривалий Меньйон-Лія почав почуватись погано. Його гострі очі стали сухими і затуманились, а усякі відчуття почали хибити. Він бачив речі, яких не було, чув і відчував запахи, образи, сформовані заплутаним мозком. Нарешті двоє мешканців півдня не змогли йти далі, і їхній високий ватажок зробив коротку зупинку, відвівши їх у прохолодну тінь лісу. Мовчки вони з'їли несмачний хліб та в'ялене м'ясо, флік хотів було запитати у друїда більше про шанси ші щодо виживання у пустельній землі, але хлопець навіть не зміг змусити себе озвучити запитання. Відповіді здавались надто очевидними. Юнак почувався на диво самотнім, він ніколи не відчував якоїсь близькості до Аланона і його почала турбувати таємничість Друїда. Історик залишався гігантською темною фігурою, смертоносною, як і носії черепа, які їх так невпинно переслідували. Історик був уособленням безсмертного духу Бремена. Він був настільки сильним і мудрим, що навіть не здавався частиною смертного світу. Здавалося, він походив звідхілясь з володінь володаря чорнокнижників, ніби народився там, де панує страх, у місці, яке розум не може осягнути. Флік не забував про жахливу битву між великим друїдом і підступним носієм черепа, яка призвела до вогненої кульмінації в полум'ї печі під фортецею друїдів. Але Аланон врятувався, він пережив те, чого не змогла б пережити жодна інша людина. Це було дивовижно і жахливо. Здавалось, тільки Балінор один міг щось сказати їхньому гігантському лідеру, але тепер прикордонника поруч не було. Флік почувався дуже самотнім і вразливим. Меньйонлія почувався ще менш впевненим у собі. Він насправді не боявся могутнього друїда, але усвідомлював, що Велетень не дуже про нього думає, і узяв Горця з собою на перед тому, що так захотів Ши. Саме Ши вірив у принца Лія, навіть коли Флік сумнівався в мотивах Горця, але Ши вже не було. І Меньон відчував, що варто лише раз розлютити друїда і непередбачуваний історик позбудеться його назавжди. Тож хлопак спокійно їв і мовчав, вважаючи, що зараз розсудливість є кращою частиною доблесті. Коли мовчазна трапеза скінчилась, друїд командував рушити на захід, вздовж узліся. Їхні обличчя заливались виснажливим сонячним теплом а втомлені очі оглядали безплідні рівнини в пошуках сниклого щі. Цього разу вони пройшли лише 15 хвилин, а потім виявили ознаки чогось незвичайного. Мендьон майже одразу помітив сліди. Кілька днів тому цим шляхом пройшла велика кількість гномів, узутих і озброєних. Вони йшли слідами на північ, десь півмилі. Потім вони піднялись на невеликий пагорб і побачили останки гномів та ельфів, які загинули в бою. Тіла лежали там і розкладались, прямо де померли. Досі недоторкані і непоховані. Усі троє повільно спустились на кладовище із вибілених кісток і гнилої плоті. Жахливий сморід підіймався до їхніх ніздрів нудотними хвилями. Флік не зміг йти далі і зупинився, щоб поспостерігати, як двоє друзів йдуть посеред мертвих тіл. Аланон просто блукав між полеглими воїнами, вивчаючи зброю та прапори. Він не дивився на мертвих. Мендіон майже відразу побачив свіжі сліди, і почав механічно обдивлятись поле бою. Флік не міг точно сказати, що там відбувається, але здавалось, що Горець намагається знайти нову стежку із слідів. Нарешті він повернувся на південь, у бік лісу, і повільно підійшов до Фліка, задумливо опустивши голову. Він зупинився біля великого куща і припав на коліно, Вочевидь, видивляючись щось цікаве. На мить забувши про свою огиду до поля бою та до трупів, юнак поспішив уперед до горця. І щойно він добіг, а Ланон, стоячи в центрі поля бою, здивовано скрикнув вони подивились на друїда і спостерігали, як велика чорна постать якусь мить дивилася вниз. Наче намагалась у чомусь переконатись. Потім розвернулася і великими кроками рушила до них. Смагляве обличчя містика почервоніло від хвилювання. Але коли він підійшов, на його обличчі вже розходилась широка, знайома, глузлива посмішка. «Дивовишно! Це справді дивовишно!» «Наш молодий друг винахідливіший, ніж я міг собі уявити. Там, на горі, я знайшов невелику кубку попелу. Це усе, що залишилось від носія черепа. Ніщо смертне не може знищити цю істоту, тільки ельфійські камені». «Виходить, ще десь попереду?» – з надією вигукнув Флік. «Ніхто інший не може використовувати каміння». Алланон кивнув. Є ознаки жахливої битви. Є сліди, які показують, що ще не один. Але я не можу сказати, його супутники друзі чи вороги. І також не можу сказати, чи була страшна істота, знищена під час чи після битви між гномами та ельфами. А ти що знайшов, Горець? Багато фальшивих слідів, Залишених дуже розумним тролем, іронічно відповів Меньон. Я не можу сказати, що це за сліди, але я упевнений, що тут був великий кам'яний троль, його сліди повсюди, але жоден із них нікуди не веде. Є також ознаки того, що в цих кущах сталася бійка. Бачите, гілки поламані. І листя опало. Але є важливіше дещо. Ось, сліди. Вони можуть належати щій. «Ти думаєш, його схопив троль?» Злякано запитав флік. Мен'ян посміхнувся і знизав плечима. Якщо він впорався з одним з цих черепів, то я сумніваюсь, що у нього буде проблеми зі звичайним тролем. «Ельфійські камені не є захистом від смертних істот», – з жахом нахадав Аланон. «Є якась вказівка, яким шляхом пішов той троль?» Меньйон похитав головою. «Я міг би сказати, якщо б це були свіжі сліди, а цим принаймні один день. Троль гарно нас заплутав, бо знав, що робить». Ми можемо зараз шукати їх вічно і ніколи не знайти. Від цієї новини Флік відчув, як у нього стискається серце. Якщо ця істота схопила щі, то, здається, вони зараз в іншому глухому куті. «Я знайшов ще дещо!» – оголосив Аланон через мить. «Я знайшов зламаний прапор з дому Елеседіла». «Особистий прапор Евентіна. Можливо, король бився, можливо, потрапив у полон або його вбили. Мені здається, що вбиті гноми намагались втекти з Паранору за допомогою меча, та їх перехопив король ельфів з воїнами. Якщо так, то Евентін, Щі та Меч можуть зараз бути в руках у ворога. Я впевнений в одному». Швидко додав Мендюн. «Сліди троля, і ця битва в кущах вчорашні, а битва між гномами та ельфами була ще раніше». «Так, так, ти маєш рацію?» – погодився друїд. «Відбулась якась послідовність подій, яку ми не можемо зібрати разом, бо дуже мало знаємо». «Боюсь, тут відповідей на наші запитання немає». «То що нам тепер робити?» – стурбовано спитав Флік. «Є сліди, що ведуть на захід через стрелогейм», – задумливо міркував Аланон. «Не чіткі, але, можливо, їх залишили ті, хто вижив у цій битві». Друїд із запитанням подивився на мовчазного менюнелія. Ні, наш таємничий троль туди не пішов, стурбовано заявив Горець. Тоді б він не турбувався з безліччю фальшивих слідів. Навіщо, якщо він все одно залишить явний? Не подобається мені все це. А у нас є вибір? Запитав Аланон. Єдиний чіткий набір слідів веде на захід. «Нам доведеться йти за ними і сподіватись на краще». Флік подумав, що такий оптимізм дуже невиправданий з огляду на суворі факти, і вважав ці фрази нехарактерними для похмурого друїда. І все ж здавалось, у них справді немає вибору. Можливо, той, хто створив фальшиві сліди, може розповісти їм щось про щі. Юнак обернувся до Мендіона Ї кивнув, висловлюючи готовність прислухатись до друїда, і помітив, як на сухорлявих рисах обличчя горця з'явився страх. Вочевидь, Меньон не був задоволений цим рішенням, і був переконаний, що треба знайти інший слід, який розповість їм більше про троля та вбитого носія черепа. А Ланон махнув їм. І вони почали довгий похід через рівнини Стрелегим, на захід від Паранору. Флік кинув останній погляд на поле, всіяне трупами, які гнили в киплячій сонячній спеці. Юнак похитав головою. Можливо, така доля чекає їх усіх. Залишок дня троє мандрівників неохильно йшли на захід. Вони мало говорили, більше думали, тільки очами стежили за нечітким слідом, і дивились, як яскраве сонце червоніє на горизонті і помирає, перетворюючись на ніч. Коли стало надто темно, щоб йти далі, Аланон направив їх у ліси, де вони і стали табором на ніч. Грійця дійшла до точки поблизу північно-західного сектора страшного неприступного лісу, і вони знову опинились під загрозою бути виявленими мисливськими групами гномів або зграями вовків. Друїд пояснив, що хоча вони і під певною небезпекою, він все ж вірить, що вони рухаються у вірному напрямку». В якості необхідного запобіжного заходу вони не запалювали вогонь, а щоб уберегтись від вовків, домовились по черзі стояти на варті. Флік мовчки молився, щоб вовчі зграї не підійшли близько до рівнини, а тримались в глибині лісу, ближче до фортеці друїдів. Їжа була несмачною а після трапези Меньйон запропонував стати першим на вахті. Як тільки Флік приліг, то одразу ж заснув. Але здалося, що він проспав лише коротку мить. Його підняв горець і сказав, щоб юнак ставав на охорону. Близько півночі Аланон підійшов до хлопця беззвучно і сказав йому повертатись і спати. Юнак провів на варті ледь годину, але все ж зробив, як наказав історик. Коли Флік і Меньйон прокинулись, вже світало. У слабких червоно-жовтих смугах сонячного світла, які повільно прокрадались в затінений ліс, вони побачили гігантського друїда, який мирно відпочивав на високому в'язі і дивився на них. Висока темна постать здавалась майже частиною лісу, і здавалось непорушною. Друзі одразу зметикували, що Аланон вартував їх цілу ніч без сну. Здавалось неможливим, що історик відпочив за короткий час сну. Але той бадьоро підвівся. Похмуре обличчя було розслабленим і настороженим. Мандрівники швидко поснідали і знову вийшли з лісу на стрелегейм. Через мить вони зупинились, вражені. Навколо них небо було ясним і блакитним. Сонце в сліпучому блиску сходило над гірськими хребтами далеко на сході. А от на півночі, на горизонті, продивлялась гігантська стіна темряви. Наче всі зловісні грозові хмари землі зібрались разом і склались в одну гігантську утворивши чорну стіну. Усе це здіймалось в повітря, а потім губилось десь у атмосфері. Цей морок, здавалось, простягався по всій суворій північній землі, величезній, темній і жахливій. Центром усього цього було королівство володаря чорнокнижників. Здавалось, що так невпинно наближається нескінченна ніч». Що він робить? Ледве зміг вимовити запитання Мен'юн. Якусь мить Аланон мовчав. І мовчки дивився. Здавалось, м'язи його худою щелепи напружились під маленькою чорною борідкою, а очі звузились. Горець мовчки чекав. І нарешті друїд, здавалось, зрозумів щось і повернувся до принца Лія зі словами. «Це початок кінця. Брона надав сигнал про початок завоювання. Ця жахлива темрява супроводжуватиме його армії, коли вони пронесуться на південь, на схід і захід, допоки вся земля не вкриється темною ковдрою. А коли вільні країни не зможуть побачити сонце, помре і свобода». «Ми програли?» запитав Флік. Невже програли! Подорож тепер безнадійна, Аланон!» Його стурбований голос зачепив якусь струну в гіганському друїді, який тихо обернувся до юнака, заспокійливо дивлячись у широко розплющені перелякані очі. «Ще ні, мій юний друже, ще ні!» Аланон вів їх на захід протягом кількох годин, вони тримались ближче до околиць лісу, а ще друїд попросив Меньйона та Фліка стежити за будь-якими ознаками ворога. Носії черепа тепер літатимуть і у день, і вночі, тому що почалось завоювання, і вони більше не боялись сонячного світла, і більше не намагаються приховати свою присутність. Зло закінчило переховуватись в північних землях. Тепер воно почне завойовувати інші, посилати своїх вірних духів попереду, як великих хижих птахів. Володар чорнокнижників дасть їм силу необхідну, щоб протистояти сонцю. Силу, з якої він зробив велику темну стіну, яка затьмарила його королівство – і скоро затьмарить усі землі. Ясні дні добігли свого кінця. Близько півночі мандрівники повернули на південь, сліди, якими вони йшли, злились з іншими, що вели з півночі, і продовжили вести на південь до Калагорна. А потім до них доєднались ще сліди, і ще, і ще, добре дослідивши місцевість. Меньйон зробив висновок, що принаймні кілька тисяч воїнів пройшли цим шляхом кілька днів тому. Сліди були гномські і трольські. Вочевидь, це частина північних орд, володаря чорнокнижників. Тепер Аланон упевнився, що гігантська армія збирається на рівнинах над Калагорном, щоб розпочати наступ на південь, який розділить вільні землі, та їхній армії. Слідів було настільки багато, що неможливо було сказати, чи деякі з них відійшли в сторону, чи ні. Вони підозрювали, що Ші з тими, хто його супроводжує, могли відійти від основного війська, і, слідуючи за основною армією, друзі його не знайдуть. Цілий день вони йшли на південь, лише зрідко відпочиваючи бо мали намір наздогнати величезну колону воїнів попереду до настання ночі. Слід армії загарбників був настільки очевидним, що Меньйон, скоріш, через звичку поглядав на землю. Безплідні рівнини стрелегейма змінились зеленими луками. Фліку здалося, що вони знову повертаються додому, а знайомі пагорби Шейді Вейл, Могли початись за найближчим пахорбом. Погода була теплою та вологою, а рельєф місцевості значно дружнішим. Вони ще були на деякій відстані від Калагорна, але було приємно вийти з похмурої північної землі в тепло і зелень. День минув швидко, і розмова навіть відновилась між мандрівниками. По наполяганню Фліка Аланон розповів їм більше про раду друїдів. Він докладно переказав історію людини з часів великих воєн, пояснюючи, як тодішня минула раса перетворилась на теперішню. Мендіон говорив небагато, задовольняючись тим, що слухав друїда, і уважно спостерігав за околицями. «На початку денного переходу сонце було яскраве й тепле». А небо — чарівне. Десь посередині дня погода різко змінилась. З'явились низькі сірі хмари. Повітря стало ще більш вологим. І ніби прилипало до шкіри. Майже не лишалось сумнівів, що наближається шторм. Вони йшли біля кордонів неприступного лісу. І на темному горизонті на півдні було видно зубчасті вершини зубів дракона. Все ще не було жодних ознак величезної армії, і Меньон почав гадати, як далеко на південь вона вже проникла. Вони самі вже були недалеко від кордонів Калагорну, і якщо армія зла вже захопили ці землі, то кінець справді настав. Сонце раптово зникло, небо сховалось у темряві. І тільки у сутінках вони уперше почули зловісний гуркіт, що відлунював від вершин попереду. Меньйон одразу впізнав цей звук. Він його вже чув у лісах Анара. Звук сотень барабанів гномів, рівномірний ритм, який пульсує у тиші вологого повітря і наповнює ніч зловісною напругою. Земля здригалась від ударів, Усе живе замовкало в благоговінні й страху. За інтенсивністю звуку Мендіон зрозумів, що гномів набагато більше, ніж на Нефритовому перевалі. Якщо армію Північної землі можна виміряти цим ритмом, то їх тут тисячі. Сірі хмари пізнього дня все ще прикривали небо страхітливими сірими хмарами. Меньон і Флік більше не могли видивитись дорогу, і мовчазний друїд повів їх з дивовижною точністю в нерівну низину під Паранором. Через кілька секунд вони зупинились і завмерли у страху від смертельного гуркоту барабанів. Попереду ворожий табір. Ще через кілька сот кроків місцевість почала різко мінятися. Низькі пагорби перетворились на круті схили, усіяні валунами та скельними виступами. Аланон неухильно йшов попереду. Гігантський історик був помітний навіть у темряві, а двоє юнаків слухняно йшли за ним. Меньйон прикинув, що вони, мабуть, зараз десь біля маленьких гір і передгір'їв, прямо над зубами дракона, і що Аланон вирішив йти цим шляхом, щоб уникнути випадкових зіткнень із членами армії Північної землі. Ще не можна було розібрати, де стало табором вороже військо, але по звуку барабанів здавалось, що вони відпочивають прямо на вершині. Три темні силуети обережно йшли крізь ніч протягом майже години, іноді на осліп пробираючись крізь валуни та кущі. Гілки рвали їм одяг – Дряпали руки та щоки, але мовчазний друїд не сповільнявся і не зупинявся на відпочинок. Наприкінці цієї довгої години історик раптом зупинився і повернувся до юнаків, приклавши палець до губ. Потім повільно й обережно знову повів їх уперед у величезний стрій валунів. Кілька хвилин вони безшумно підіймались вгору і раптом побачили вогники – Тьмяні, мархтливі, жовті. Вони лягли на землю і поповзли уперед. До краю прірви. І, затамувавши подих, глянули униз. Те, що мандрівники побачили, їх приголомшило і налякало. Наскільки сягало око. На милі в усіх напрямках палали вогнища армії півночі. Схожі на тисячі жовтих палаючих крапок у темряві, а у яскравому світлі вогню діловито рухались жваві, жилаві, вузлуваті гноми, а також громісткі тролі. Тисячі, усі озброєні, усі чекають на команду спуститись в королівство Калагорн. Мендьон і Флік навіть не уявляли, як легендарний прикордонний легіон збирається протистояти цій силі. Здавалось, ніби усіх гномів і тролів зібрали на рівнині внизу. Аланон знову повів їх, уникаючи будь-яких випадкових зіткнень із розвідниками чи вартовими. І ще через годину вони присіли у кількох сотнях футів від армії. І зблизька грізна сила, яку зібрали для вторгнення на їхню батьківщину, здавалась ще жахливішою. Під гуркіт барабанів чоловіки роздивлялись воїнів. І нарешті вперше повністю зрозуміли, проти чого зібрались воювати. Раніше були лише слова Аланона, які описували вторгнення. А тепер вони на власні очі бачать ворога. І тепер точно зрозуміли. Їм потрібен таємничий меч Шанари, Це єдина сила, яка знищить злу істоту, що зібрала цю армію, але здавалось вже запізно. Протягом кількох довгих хвилин ніхто нічого не говорив, а просто дивився на ворожий табір. Потім Мендьон торкнувся Аланона за плече і почав говорити, але друїд швидко затиснув рукою рот горцю і вказав на підніжжя схилу. Меньйон та Флік обережно глянули туди, і на свій подив розгледіли нечіткі постаті гномів-охоронців, які патрулювали якраз біля них. Аланон жестом наказав юнакам трошки відійти. Ті швидко підкорились, наслідуючи приклад історика, а потім друїд до них звернувся. «Треба бути дуже тихими», – попередив він напруженим шепотом. «Звук наших голосів міг би відбитись від скелі, і ці гноми-охоронці почули б нас!» Маньйон та Флік кивнули на знак розуміння. «Ситуація серйозніша, ніж я вважав!» Продовжував Аланон приглушеним хрипом у темряві. «Схоже, тут одразу вся армія північної землі. Вони збираються вдарити по Галагорну». Брона має намір негайно придушити будь-який опір із півдня та відокремити армії Сходу та Заходу, щоб боротись з ними окремо. Зло вже вирушило, Балінор та інші повинні бути попереджені. Історик замовк на мить, а потім з очікуванням повернувся до Лія. Я не можу зараз піти, гаряче вигукнув той. «Мені треба допомогти тобі знайти щі. У нас немає часу на суперечки». Майже погрозливо сказав Аланон, піднявши палець, наче кинджал. «Якщо Балінора не попередити, Калагорн паде, а решта півдня піде за ним, включаючи Ліа. Настав час тобі почати думати про свій народ. Щі – лише окрема людина» для якої ти зараз нічого не можеш зробити, але можеш зробити для тисяч південних жителів, яким загрожує поневолення від рук володаря чорнокнижників. Голос Аланона був настільки впевненим, що Флік відчув, як по спині пробіг холод. Він відчував, як Мендьон напружується. Але принц Лія мовчав перед обличчям цієї різкої догани, Друїд і Горець стояли один перед одним у темряві кілька нескінченних хвилин. Їхні очі блискотіли відкритим гнівом. Першим відвів погляд Мендьон і коротко кивнув. Флік зітхнув із полегшенням. «Я піду до Калагорна і попереджу Балінора», – Пробурмотів Мендюн. Мендьон. «Але повернусь і знайду вас. Роби як хочеш, коли знайдеш їх». Холодно, відповів Аланон. Однак будь-яка спроба повернутись через лінію фронта буде у кращому випадку безглуздою. Ми з Фліком спробуємо з'ясувати, що сталося за щі та мечем. Ми не покинемо його горцю, обіцяю. Меньйон озирнувся на нього різко, майже з недовірою, але очі Друїда були ясними. Він не брехав. Тримайся ближче до гір, допоки не пройдеш ворога, тихо порадив гіганський мандрівник. Коли дійдеш до річки Мармідон над Керном, перейди її і увійди в місто до світанку. Я сподіваюся, що армія півночі рушить на керн. Мало шансів, що це місто захиститься від сили такого розміру. Людей треба евакуювати переселити до Тірсісу. Перш ніж загарбники перекриють їм шлях для відступу. Тірсіс побудований на плато біля гір. При належному захисті це місто витримає будь-який напад, принаймні кілька днів. Цього часу вистачить, щоб Дурін і Дайль дістались до своєї батьківщини і повернулись з армією ельфів. Також я не сумніваюсь, що і Гендель допоможе. Можливо, Калагорн вдасться утримати достатньо довго, щоб мобілізувати та об'єднати армії трьох земель. Наш єдиний шанс без меча, Шаннари!» Мендьон кивнув із розумінням та повернувся до Фліка, простягнувши руку в жесті прощання. Йонак ледь помітно посміхнувся і тепло її потис. «Успіхів тобі, Мендьонлє!» Аланон підійшов і поклав руку на худе плече горця. «Пам'ятайте, принц Ліа, ми залежимо від вас. Мешканці Калагорна повинні знати про небезпеку, яка їм загрожує. Якщо вони не втримаються, то загинуть, а після них і увесь південь. Не підведи нас!» Меньйон обернувся і тінню рушив у скелі. Друїд і юнак мовчки стояли та дивились, як худа постать спритно прошмигує між скелями, а потім зникає з очей. Після того, як меньйон Ліа покинув їх, друзі стояли кілька хвилин, не розмовляючи. А потім Аланон повернувся до Фліка. «Залишилось з'ясувати, що сталося за щі та мечем». Друїд присів на маленький камінь, а Флік підійшов до нього ближче. «Я не за Евентіна. Той зламаний прапор був його особистим. Можливо, він у полоні, а якщо так і є, то ельфійська армія буде вагатись йти в бій, аж допоки не врятують свого короля. Вони його надто люблять і не будуть ризикувати його життям, навіть щоб врятувати увесь світ». «Ти маєш на увазі, що ельфом байдуже, що станеться з жителями півдня?» Недовірливо запитав Флік. «Хіба вони не знають, що трапиться, коли володар чорнокнижників переможе?» «Не все так просто, як здається», сказав історик, глибоко зітхнувши. «Ті, хто слідує за Евентіном, розуміють небезпеку. Але є й інші, які вірять що ельфи повинні триматись подалі від справ інших земель, якщо на них, звісно, не нападуть або не загрошують. За відсутності Евентіна вибір не буде однозначним, а обговорення, що є правильною дією, а що неправильною, затримає вихід ельфійської армії, а потім буде вже пізно. Флік повільно кивнув, згадуючи про час у Калгейвені, коли злий Гендель розповідав приблизно те саме про жителів південних міст. Здавалось неймовірним, що люди можуть бути такими нерішучими та розгубленими перед обличчям очевидної небезпеки. Вони були такими зші, коли вперше дізнались про його походження та загрозу від носіїв черепа. І тільки коли вони зіткнулись з першим, Мені треба знати, що відбувається у тому таборі. Голос Аланона різко рішуче врізався в думки Фліка. Історик на мить поглянув на юнака. Мій любий молодий друже Флік. Аланон посміхнувся. Це було видно навіть у темряві. Ти не хочеш побути трошки гномом? Кінець 21 розділу, дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Ще раз нагадаю про те, що пост у спільноті є, там ви можете задати мені питання, на яке я обов'язково відповім. Якщо вам треба на цей пост посилання, то воно буде нижче. Хочу окремо подякувати спонсорам каналу, і якщо ви хочете стати одним із них то посилання теж внизу. Почуємось!